«П'ять тисяч доларів!» – взялася за голову жінка. Люди помалу розійшлися. Шоу скінчилося, продовження не передбачалося. Міліцію не викликали. Плюс усі бачили, що до жінки підійшов якийсь знайомий. Процес виглядав контрольованим, і кожен рушив далі своєю дорогою, обговорюючи чи обдумуючи те, що сталося. Амалій здалося, ніби вона втратила скелет, не мала сил стояти, рухатися, кудись іти. Їй хотілося лягти і не ворушитися. Але поруч не було навіть лавки, щоб присісти, а лягти можна було тільки вдома. Вона глянула на пана Юрія, котрий досі стояв біля неї і терпляче чекав, не знаючи, чим допомогти. Промайнула думка позичити в нього гроші на таксі і чим швидше дістатися до домівки. Але ті сорок гривень могли бути для одного чимилою сумою, а Амалія не наважилась. «Якщо можете, проведіть мене до маршрутки, на контрактову, будь ласка», – промовила вона, «і позичте дві п'ятдесят на квиток, я віддам». «Якби не ваш стрес, пані, я міг би образитись, але враховуючи обставини, теж мені вигадали». Забуркотів Юрій та обережно взяв жінку за лікоть на ушкодженої руки – але ви таки подумайте, якщо у сумці були документи, вам все одно доведеться заявити про це, щоб мати підстави отримати нові. А може знайдуться? Усяке буває. Не знаю. Можливо. Але не зараз. Зараз маю сил. Вони повільно дійшли до кінцевої маршрутки. Пан допоміг Амалії підняти сходинками до салону, і, сидячи за спиною водія, вона побачила у своїй руці 10 гривень. Маршрутка рушила. Людський мурашник за вікнами – Поплив назад, жінка озирнулася, але вже не побачила того тугодильного чоловіка у старомодному темному костюмі. Як дісталася від зупинки до будинку, не пам'ятала. Аж біля дверей під'їзду усвідомила, що магічний ключ від них так само, як і ключ від квартири, обидва паспорти, закордонний та український, а також пачка зеленкуватих купюр, зникли разом із сумочкою. Серце знову заторохтіло десь у горлі, а в скронях запальцювала кров. Небо затягло хмарами і гріміло десь неподалік. Амалія постояла на сходах під'їзду, тримаючись за холодні металеві двері, а потім спустилася на тротуар. Сілася на лавку обличчям до будинку, глянула на свій балкон, зітхнула, закрила очі і замерла. Що робити далі вона просто не уявляла. Спочатку промайнула думка зателефонувати Артуру, але кілька днів тому вона жбурнула свій мобільний із балкона – та й дурнато була ідея щодо Артура. Хто вона йому тепер? Бо багато років саме він керував плином їхнього життя, вирішував усі проблеми і визначав напрямок і швидкість руху. І не тому, що вона була такою вже нездарою. Просто він тренував свою життєздатність, свою здатність виживати, дала перешкоди, підіймати сходинками життя. А вона... Ні, бо не було такої потреби. Адже колись дуже давно він любив її. І так казав, готовий носити тебе на руках. І носив. Буквально. І фігурально. Поки не. Поки знову не поставив на ослаблі ноги і не відійшов у бік. Правда, навіть паличку допоміжну дав. У вигляді тих десяти тисяч, щоб було попервах, на що обіпертись. Квартиру купив. Машину лишив. Машина. Прострелила в голові. Вона підвелася і рушила вздовж будинку до стоянки. О, давно вас не було. Добрий день». Широкою усмішкою зустрів її охоронець, який прогулювався біля загорожі, позираючи на хмари. «Ви рішили провідати свою хвору? Лікувати її не надумали? Чи, може, продаєте?» Запитання сипались з нього, як горохи з дірявої торби. Амалія не встигла їх усвідомити, але зачепилась за останнє. «Продаю? Ні, не знаю», – оповільнила вона крок. «А скільки вона може коштувати у такому стані?» Жінка підвелася шпинці і побачила біля паркану пежулю лобове скло якої було накрите фанерою, а потім клайонкою, закріпленою скотчем. Серце стислось від жалю довірної подружки, яка стояла ось так з сиротиною четвертий місяць то під снігом, то під дощем. «Не знаю», – розвів руками охоронець, – «може, тисячі три-чотири, вона ж не новата і ремонту потребує, треба порадитись. Залежить і від пробігу, і від вартості ремонту, можу спитати хлопців. Тут є один перекупник, він колись цікавився, а ви що хотіли?» «Я?» – Амалія наближалась до машини, а охоронець крокував поруч. «Я хотіла просто посидіти в ній, але я не маю із собою ключа. У вашому випадку це не проблема. Пам'ятаєте, ми з Іваном, коли її прикривали, то ви нам лишили другий ключ. Він і досі тут лежить. Та без нього машина без скла, вважайте, не замкнена», – засміявся охоронець, але замок, усвідомивши, що хазяйці не смішно. Він просунув руку під клейонку, потім під фанеру, щось там намацав, натиснув, Смикнув, у дверцятах клацнуло, і чоловік широко сміхнув. «Прошу, пані!» Амалія взялася за ручку, і дверцята слухняно відкрились, наскільки дозволила клеюнка. «Дякую!» «Нема за що!» «Ну, не буду вам заважати!» Амалія прослизнула всередину, сілася,